Салом п'ятий Вислухай, Господи, мої глаголи. Зверни увагу на моє зітхання. Прислухайся до голосу мого благання, Царю мій і Боже мій. До тебе, бо молюся. О, Господи, у досвіта ти, голос мій, почуєш. У досвіта буду молитися до тебе і виглядати. Бо ти не такий Бог, що любить беззаконня. Лукавому немає місця в тебе. І нечистиві не встояться перед очима в тебе. Ти ненавидиш всіх лиходіїв. Вигублюєш усіх тих, що неправду кажуть. Господові, бредки, кровожерні і лукаві, я ж з превеликої ласки Твоєї увійду в дім Твій і поклонюся до святого храму Твого в страсі перед Тобою. О Господи, веди мене Твоєю правдою з уваги на ворогів моїх. Вирівняй Твою путь передо мною. Бо в їхніх устах немає постійності, Серце в них пропасть, пелька їхня, гріб відкритий, Облесний язик їхній. Скарай їх, Боже! Нехай від власних замислів загинуть, За їхніх переступів силу прожени їх, Бо ворохоблять проти тебе. І всі ті, що до тебе прибігають, будуть радіти вони по віки весело гукатимуть захисти їх і нехай тобою веселяться ті що люблять твоє ім'я ти бо о господи благословляєш праведника і ласкою його оточуєш немов щитом